des a ràdio Arrels Una proposta de Cleofer amb a mi. I si la rob no fos un tema tan superficial. Ici la mode nos fausse nous messe, un monde d'hystérie et de dînes. Ici, les intéressés simme d'une autre manière à l'élégance et à le style, à l'apparence que pouche explique mes dès que créem. Par quelque pourtem parle par le per nous être, feunes force perte élégance igual con noferne, ens définesche. Ici la robe fonz une relatte de nous autres smateschus. Tenim a nos altres a qui acadacas de Vandermar, Belen Casa de Bay Williams estilista i consultant de mode, ha creat, oteixit podríem dir, la sebre propria marca de robes i d'accessories dedicat a cada caç, el poble de la sebre infància. Bon dia, Belén. Hola, bon dia. Què significa per tu la mode, l'estil, tots aquests modes? Bé, bueno, eh, és, és, és un tema molt ampli, però... Bé, bueno, és una passió, és un, és un somni, Uh, és, una, és una manera d'exprimir-se per, per, per exprimir els teus, um, els teus somnis, diguéssim, i, i hi ha moltes maneres de, de, de fer-ho. Què dius a la gent que pensa que la moda uh, no, no no és només superficialitat i luxe i tot? No, no és superficialitat, és, un, és una manera d'exprimir-se i d'exprimir de, els somnis. Um, això és el que a mi m'aboca quan, quan pots exprimir un, amb una foto amb el teu estilisme, doncs esprimeixes eh, un somni i fas somniar la gent també amb el que veu, el que pots exprimir i el que pots... sí, fas, fas, fas somiar igualment els altres. El teu treball doncs, primer és estilista. En què consisteix? Eh, doncs jo el, el meu treball és eh, decidir, com posar la roba eh, amb una foto amb, amb el, per una foto i, i com barrejar eh, la roba i els accessoris perquè, perquè doni ganes de, de portar se i com portar se diguéssim. Per fer això eh, vas a veure els dissenyadors, vas a veure les, eh, les PR agencies on tenen marques diferents i llavors el que fas és escollir la roba allà i obels envies un mail, eh uh... El que sigui, i, i els hi demanes un, una, una marca específica i un look específic que tu has vis al desfile, per exemple, i que tu penses que irà bé amb el que tu vols fer i la teva idea de la moda per aquest tema que faràs amb el fotògraf i el, i el, i el maquillatge i el, el peluquer i tal. I, i a partir d'allà, doncs, tu, una vegada que tens tota aquesta roba i diferents marques i tot, pots començar a crear l'imatge que tu vols per aquest shooting i per aquesta idea de moda i que vols exprimir i que vols, i que vols uh, comunicar en aquesta revista per la que treballaràs o la marca que, per la que treballaràs. El teu treball és, uh, és molt creatiu i uh, s'inspireix de, de les tendències però també de, de lo que tu t'agrada i de la teva Exacte, cultura sí, i dels sí. teus... Uh... De fet, és... tu, cada estilista té d'alguna manera la seva el seu background i la seva cultura i ho exprimeix amb, les seves, amb les seves, el seu estilisme diguéssim. cada una és diferent cada una posarà les coses d'una manera diferent, té els seus colors té els seus, eh, les seves proporcions no? a mi m'agrada molt, molt les coses amb molt de volum hi ha gent que li agraden les coses molt molt apretades del cos, eh, hi ha gent que els agraden molt els colors forts, i hi ha gent que només fa blanc o negre. Vull dir, cada un té el seu gust i cada un té la, la seva manera d'expressar-ho i, de, i, de, i de, bueno, perquè la gent també entengui el que fa aquesta persona, no? I, i ell exprimeix els seus, el seu gust i la seva originalitat i el seu, la seva barreja de cultures i la seva barreja de, de bueno, hi ha, hi ha estilistes que els agraden les coses molt sexis, altres que li agraden les coses molt, molt cobertes, vull dir que cada una és diferent. I tu què defineixes el teu uh, estil? Uh... Bueno, jo tinc, bueno, tinc aquesta barreja de... la mare és anglesa, el pare és, és, és d'aquí, és de és. i jo he crescut amb, amb, una, amb una barreja també, no? que és la mare que que tenia un gust més... potser més... més, pot més, més bé, bueno, segurament diferent, molt anglès, els teixits. Els motius, no?, Ui. que també de, de, de decoració anglesa, de, de, més carregats, pot ser amb velluts o, o amb... no sé, una barresa molt particular de coses que des de petits hem vist a casa i, i la mare ens feia també tota la roba, per tant, també veiem que ella, no?, el que, que li implicava fer tot això, i, i jo crec que el, meus, el meu gust és una barreja, sincerament, d'anglès de, de, de, i d'espanyol, i hi han coses molt, molt sobres, però hi ha sempre un toque que dius això, això no és d'aquí, això és com una cosa que ve d'un altre lloc i que, no, i que és una miqueta més kitsch. Hi ha, un, hi ha alguna cosa en el meu treball que, és més, que té el, el, el lado kitsch, també. Com a estilista treballes essencialment per shootings, defineix la teva manera de treballar i el teu estil? Sí com, com he pogut dir abans m'agrada molt el que és volums a la, a la roba m'agrada molt els volums particulars i amples i amb teixits bastant espessos diguésim o sí I, i el que m m'agrada bueno, molt. Tot el que és una mica conceptual. M'agraden les més com si fos art a les imatges i, i poses una mica particulars. M'agraden les noies que no són precisament només guapes, sinó que són potser una mica andrògenes o que tenen cares interessants, però, que són elegants però que no són diguéssim, més comercials, no? Amb una... només que són guapes, que tenen alguna que tenen alguna especial. I no m'agrada la, la, la, la... no m'agrada... no és que no m'agradi, però la bellesa més clàssica m'agrada menys. M'agrada que siguin particulars, que tinguin alguna més andrògen, pot ser algo més... però elegants, que siguin... que tinguin una presència elegant, però, però, no... però no comercial. I, i el que m'agrada més és també que sigui una imatge treballada i més artística i que pot ser amb collage que pot ser amb poses particulars eh, o amb mirades particulars però, però que tinguin alguna més que només una imatge i una presència comercial o més simple diguéssim De fet, el teu treball uh, sembla quasi un treball de pintor una uh mica -huh. Sí, podria ser, la veritat és que també m'agrada molt uh, fer com si fos la direcció artística, no? M'agrada, amb el fotògraf, crear l'imatge, però a vegades tinc les idees molt clares també sobre una posse o, o una manera que podríem fer un, un cert tipus de... un específic tip de, de, de roba, no? I això dic, això ho veig sentada aquesta cadira, o això podria quedar bé eh, estirada aquí, o això ho podem fer... Eh, no sé, ho tinc... El, el, el treball de, de direcció artística ma, també m'agrada molt, vull dir que al final és crear, com dius, una, una, una pintura o una imatge eh, i això sí, la veritat és que m'agrada moltíssim. Tens un exemple de com te ve una idea o com eh, sí. orientes l'estil d'un shooting en particular? Bueno, depèn, a vegades pots venir mirant un llibre, a vegades pots, pots, uh, pots anar amb un, veure una exposició i de sobte hi ha una imatge o hi ha un, una roba o hi ha un, un, bueno, un quadre o, o alguna que et dius Ostres, això m'encanta, podria, jo què sé, pot, pot ser moltes, moltes coses que et poden inspirar. Hi havia una època que anava a buscar llibres artístics, que no vivia a Milán, sempre abans de fer un shooting passava per una llibreria que ja tenia molts de llibres diferents, que eren de, de fotògrafs de, de diferents èpoques o, o tenien coses també de pintors i tal, i, i d'allà la veritat és que hi havia moltes coses que comprava de llibres per, d'inspiracions, però ara pot venir de, de qualsevol cosa, depèn. Vull dir, pot ser molt vast. La veritat és que no hi ha una cosa que et pugui inspirar específicament, però poden ser diverses. Potser, inclús amb una sala d'esport, quan estàs fent el deport, vens una persona que porta alguna i dius ostres, que guai això, i això ho podria barrejar amb això, i seria superxulo, i llavors doncs, no sé, et pot inspirar. De sobte, doncs, mira, pot ser, pot ser qualsevol cosa. Un exemple d'inspiració de... que has tingut. Mira, vaig fer un shooting no fa gaire temps i, i, i el teníem que fer a París i ens van, di ens van dir que, bueno, que, que, que fos un, un shooting parisien i, i vam dir, bueno, vale, doncs, pues, clar, n'hem vist molts, no?, de shootings parisien, perquè tot, hi ha molta gent que ve a fer shootings a París i tal, però vaig decidir que, eh, junt amb la roba que teníem i tal, eh, passava per el, la rue de Rivoli a París, que hi ha totes les botigues de, de souvenirs i tal, i vaig comprar com una com 20 o 25 turrifels d'aquestes petites de, de, de souvenirs de, per posar els llaveros no? i i, i em vaig comprar bastants i, la, i al final vam acabar fent tot el shooting on la noia portava aquests, aquestes torrifels una mica per tot arreu a les mans, enganxats, enganxats als botons del, dels abrics eh, posades dintre dels folars i la veritat és que clar, això canvia tot el shooting, perquè visualment de repente tens París, però també amb petites imatges d'aquestes torrifels i estan per a les fotos i, clar, si no hi haguessin sigut, hagués sigut un shooting, doncs pues, sí, de París, amb una roba maca i tal, però això afegeix algú a l'estilisme que canvia tot. de by Williams. A l'inici, per què has triat de treballar en aquest món? Perquè des de molt petita tenia aquesta fascinació per la moda. Des de molt petita, crec que ja als 11-12 anys eh, m'agradava moltíssim. I em preparava els meus looks al vespre i tenia tot molt, ho tenia molt clar que volia fer això. I, bueno, I la veritat és que al final no vaig acabar el col·legi i els meus pares als 14 anys em van deixar anar a Barcelona a fer una escola de moda i vaig començar molt petita i, i, bueno, i a partir d'allà ja vaig començar a viatjar, a viure en diferents països i tal, però sí, va ser una, una passió des de, de la infància. La teva carrera és uh, bastant internacional, uh, pots uh, explicar-nos el teu recorregut? Sí, doncs bueno, vaig començar doncs, sí a, a Barcelona estudiant, vaig acabar aquesta escola de moda, amb, de fet vaig ser l'única en acabar l'escola de moda quan calia acabar-la, que eren tres anys, i ja vaig tenir el diploma i després vaig marxar a Londres durant un any i vaig, vaig començar a treballar allà amb un dissenyador eh, i després, que es deia, Josef, que va tenir moltes botigues després per al món i tal, i ells ja eren, de fet, d'origen eh, basc, i, però bé, bueno, vivia a Londres, i jo vaig estar treballant allà un any i després eh, em vaig anar a Milà, on vaig viure durant 20 anys i després eh, em varen trucar eh, per anar a dirigir un, una revista a París i vaig marxar i ara estic a París des de fa 19 anys que això ah, fa, fa també temps que treballes dins la premsa finalment dins la premsa de moda pots explicar-nos també un uh com això ha arribat i uh, com es crea una, una revista de, de moda? Uh, sí, bé, bueno, he tingut la sort de poder també sí, començar una revista de, des de zero, perquè vam, vam, quan vam crear la revista Stylist, que va existir durant 9 anys, que era una revista gratuïta, que era una cosa innovadora i que no havia existit mai encara, vam començar des de zero i bueno, ja... És, es, necessita, es necessita ja treballar amb la gent que, amb la que teniu una mateixa visió. Diguésim, no és molt important i que tinguis llibertat, que no és el cas amb moltes revistes avui perquè no hi ha molta llibertat. I, bé, bueno, es necessita un art director, es necessita una directora editorial, es necessita una directora de moda. Si sí, hi ha bellesa a la, a, la, a la revista també, una directora director en cap de, de la bellesa també, que és una part molt important ara de, de les revistes també de, de moda o revistes en general, la bellesa perquè és una un indústria que és molt forta. I, i bé, bueno, són com varios caps que, que tens que ajuntar i cada un fa la seva feina doncs, eh, i una coherència mútua i una llibertat mútua i un, diàleg, un bon diàleg mutu. pots crear una revista molt forta. Has col·laborat uh, dins el teu um, ofici de estilista uh, amb uh, creadors i uh, marques de luxe? Uh... Bueno, Pots pues, donar-nos un exemple, exemple de sí, com es fa de... Quan, quan treballes per una revista, eh, tu, bueno, jo el, el, que feia, el que sempre he fet és contactar directament, per exemple, els fotògrafs o, o bueno, sobretot els fotògrafs que perquè la persona principal tra... sigui en estilista amb qui treballaràs al principi i, i bueno, he tingut la, la sort de poder treballar i descobrir talents també, perquè n'he descobrit bastants, I, i, bueno, i treballar amb gent que, que era molt, molt important a la indústria, com en Karl Lagerfeld, que, que dirigia Chanel, però que també era fotògraf i amb el que he treballat diverses vegades. Amb, amb la Vivian Sassen, que és una fotògrafa i artista increïble i que vam començar a treballar juntes ja fa molts anys i que ha tingut una relació molt, molt bona i, i bueno, que hem, hem viatjat moltíssim a, a Sud-àfrica i a molts llocs a, perduts perllà per fer històries de moda perquè ella també... Bueno, està, té un vincle molt fort amb, amb Àfrica, i bueno, doncs, la veritat és que sí, he, pogut, he tingut la sort i, i, i siguent estilista, pots contactar directament els fotògrafs i si, i si els interessa, i, i, i bueno, ja estan disponibles en aquell moment i la revista els hi tenen el temps, perquè també estan molt ocupats i tal, però bueno, diguéssim que si tens l'oportunitat de, de, de poder treballar amb ells, Eh, i és una cosa molt maca poder contactar gent que tu aprecies i poder treballar amb ells. La veritat és que és una, una, una sort molt bona. Quin és el teu record més important de la teva carrera pel moment? Quina, qui has encontrat o, o qui has fet treballar o qui has descobert que ha marcat la teva vida o la teva carrera? Ja, bueno, ja, no, no puc donar un nom, perquè és que hi, ha mol, hi ha molts. Vull dir, desco, descobert, descobert. Diguéssim que treballar amb la Vivien Sassen m'ha donat molta... És una persona que admiro moltíssim, perquè no, no, no només és una fotògrafa de moda, però no és, és sobretot un artista, i el que fa i el que esprimeix, jo crec que i la seva força del treball i de, de la seva personalitat, crec que ha sigut un exemple per mi per moltes coses. O sigui que crec que ella seria una de les persones meu, del meu treball que m'han realment inspirat. Mm. Pots parlar-nos també de l'aspecte més real del teu, teu treball? Clar, nosaltres... Nosaltres el que volem és fer somniar, no?, que em dèiem, perquè i, i, i, i ensenyar lo que ens agrada i, i, i interpretem els nostres somnis a través d'aquest treball que és, que és preciós, la veritat. Però um, també hi ha, hi ha el cantó més... Bé, bueno, clar, la gent diu, ah, que bé, te'n vas a, a Nova York o te'n vas a, jo que sé, a Jamaica una setmana, que guai i tal. Però, clar, nosaltres anem a Jamaica o anem a Nova York, però marxem amb set maletes i, i, no, i hi ha que passar a les aduanes, ensenyar els documents, hi ha, que, hi ha tota la responsabilitat de la roba que portes, perquè és roba que és molt cara, que són marques molt importants, com pot ser... Hermès o Dior o Chanel, i clar, no pots, eh, són coses que tens que portar molt de cuidado perquè, un, per no espatllar-les, dos, per no perdre-les, i clar, tot això, doncs, eh, sí, és un treball preciós, però hi ha moltíssima responsabilitat, també hi ha, com fem els, els shootings de, de, jo, de, de joies, que això ho pots fer només a l'estudi perquè està prohibit fer-ho al carrer perquè eh, doncs aquestes joies de mesons com Giorg, Cartier o Van Clif o, vull dir, ens donen les peces noves eh, que tenen eh, no les noves col·leccions i són peces que valen a vegades 4 o 5 milions d'euros de i, i clar, arriben amb bodyguards i tens de tots els bodyguards allà a l'estudi durant tot el dia vull dir que eh, és molta responsabilitat també, no és només el que la gent creu que és i que, no? que bueno, fa somió i sí que fa somiar, però a darrere hi ha una feina molt, molt intensa també per, per, i de responsabilitats. ¿Tindries crítiques a fer uh, que es poden dir a la ràdio? <laughs> bueno, no, és... Eh, crítiques no, perquè és una feina la veritat molt maca i que tens molta llibertat i que... Eh, Bueno, hi ha llibertat, també hi ha molta, clar, és una feina avui on els anunciants de les revistes, que són les grans marques, tenen molt de poder, no, també, perquè són els que posen, doncs, la publicitat a les revistes i llavors, doncs, pues, clar, també volen i és normal el seu, el seu retorn, no, i, bueno, aquest, les marques tenen molt de poder avui i, i llavors poder vol dir menys llibertat a vegades, perquè eh, volen el tot el look, no pots barrejar la roba amb altra roba, pot ser... Eh, eh, clar, ha, tot s'ha tornat molt exigent, diguéssim no? que és... és bueno, però és, és com van les coses avui, Vull dir que tampoc és, no és una crítica, és un, només un... És, és un acte que és així i que s'ha de respectar també no? el fet que pues, que ells necessiten també que la visibilitat de la roba que, que ens han donat i per al shooting i tot pues, que té de ser respectada també deia que no és una crítica és, només un, pues, bueno, és com és avui en dia i, i les coses han canviat perquè les exigències són diferents i I tal. Bueno, l'altra cosa pot ser és que és un ambient particular vull dir que, i sobretot jo trobo que es veu molt durant el període dels desfiles on tothom està junt al mateix lloc durant dies i dies, no?, que vas amb un desfile a l'altre, que veus la mateixa gent, que veus la gent, doncs, pues, és com un, una miqueta un circ, a vegades, perquè la gent, jo no crec que la gent és, és si mateixa en aquests moments, és molt un ensenyar qui sóc no?, i encara que no siguis bé, doncs ensenyar que estàs bé o que o que tot funciona perfectament que no? i és tot un riure, tot un somriure. Bueno, al final d'aquest període de desfiles que dura un mes o sis, estàs una mica... ja no en pots més. No de veure la gent, però bueno, és com, diguéssim, és una, mica, una miqueta un circ. És així. de base Williams, dès près d'une de trajectoire dédiée à utiliser y parle de robe, a décidé de créer la tèbre propre marque numéro 7. Comme de Bassugi a cette idée, y poussait à cette nécessité. Bueno, era... siempre había volgut crear una una pequeña marca dedicada a cada ques. Y I... Bueno, trobava que faltava eh, trobar una marca que, de, de, que, que, que, que tingués de records de cada que és, que la gent que estima el poble pogués regalar, mm, tenir a casa tota la vida, que passés de, de pares a fills, que, no, roba de, de, que fossin accessoris de qualitat o roba de qualitat, eh, però amb unes finicions maques, que tinguessin detalls, que canviessin, que fessin la diferència, no? I llavors vaig voler crear número 7, que el número 7 és perquè jo vaig néixer el número 7 del carrer Santa Maria, aquí Cadaqués, i, i que és una casa amb molta història, perquè bueno, el Marcel Duchamp va viure a casa durant anys, i el, el pis de dalt, que la tia li llogava el pis, bueno, és una casa amb molta història, i, i bueno, vas néixer allà, llavors li vaig donar el nom número 7. Y bueno, y es una marca dedicada a cada que ques y es una marca de souvenirs, però amb amb un pequeño toque diferente de detalles de, de detalls de, y definicions de caritat, diguésim. ¿Qué caracteriza també l'estil número 7? Bueno, us es no un estil una mica balnear y diguésim no dedicat es molt. Muy... Vull dir, és molt dedicat a l'estiu, d'alguna manera els colors són vius i, i, i bueno, té un, un, un lado 70s, sí, anys 70, diguéssim. Tot això són coses de la teva infància cadaquès que t'han inspirat. Com era la teva infància cadaquès? Bueno, la infància cadaqués tinc que dir que no pots, no pots desitjar millor. Vull dir, és, va ser una infància molt molt maca, molt tranquil·la, perquè és un lloc on, on no hi ha perill, on, on tothom et coneix, ens coneixem tothom, sorties del col·le i anaves a banyar, o jo anava a pescar, vull dir, m'encantava anar a pescar, vull dir que... Eh, és, és, és una infància increïble, vull dir, he, he tingut molta sort de poder eh, créixer cada és. I per crear la teva marca has tot fet sola o ho has també demanat a, a gent a col·laboradors d'ajudar-te. Bueno, la, la marca la, la, gesteixo, la, la faig jo sola perquè no tinc ningú que m'ajuda directament uh, però he, he demanat amics, fotògrafs i, a, i i gent amb la que man, bueno, que, que m'agrada molt la, la seva imatge i, i també una amiga que és dissenyadora que, di no, que, dibuixa, que dibuixa molt, molt bé i ella em fa molts de dibuixos d'inspiració per Instagram i per, i per la marca llavors sí, m'estic ara mm, buscant col·laboradors però col·laboradors puntuals eh? no, no gent que està treballant amb bé, bueno, desitjo que un dia la marca es faci més gran i que potser necessiti uh, més gent i pugui treballar i, i amb, amb més gent al meu cantó de moment ho estic fent sola, però almenys, almenys tinc gent que que, que, bueno, que, que m'agrada el que fan i que tenim un, un, bon, un bon feeling i que sempre m'han agradat el que fan i que, i que estan al meu cantó per ajudar-me a fer projectes puntuals i per... Eh, per Instagram i, per, i, no, i no només per Instagram. Eh, he creat també una revista que va sortir la, a l'estiu passat, vaig fer com un, un lookbook per, per ensenyar els models i l'inspiració que em va que vaig volgué ensenyar per, per número 7 i que va tindre molt d'èxit també, el vaig donar als clients que compraven, però també els vaig deixar als hotels, a les habitacions, per, perquè la gent veiés no?, el que faig i, i la, la meva filla era la model per la, per la majoria de les coses i després havien els dibuixos d'aquesta amiga que es diu Cosima i bueno, la veritat és que era, per mi, era, per mi va ser, era molt complert i també va ser com fer una revista jo mateixa, però amb el que a mi m'agradava, no? i per ensenyar lo que faig. O sigui que, bueno, va anar molt bé i em va, em va agradar molt fer això. T'has molt inspirat dels anys 70. Què t'agrada en aquest estil vintage i intemporal, també? Saps el que passa? Que trobo molt a faltar eh, també el que era el poble aquells anys i que eren els anys de la meva infància i, i després van, bé, bueno, petita infància, però trobo que jo crec que hi ha una nostàlgia una mica d'aquells anys i, i crec que pot ser no sóc l'única, no?, i crec que quan he volgut fer alguna cosa també he volgut fer inspirat allò perquè és algo cosa que, que trobo a faltar, no? Hi havia la gent com es vestia, la gent que veies pels carrers, la gent que anava als concerts, la gent que anava a les galeries. Jo vaig tindre la sort de treballar també, jo quan era més gran, que tenia abans d'anar a viure fora, vaig treballar els 14-15 anys a l'estiu a, a la galeria d'en Bombelli, que era un arquitecte molt important i que va crear moltes cases a cada que és molt importants, molt, molt conegudes, diguéssim. I, i vaig treballar dos anys amb ella a la galeria i venia gent increïble, molt coneguda, artistes que venien a Cadaqués, gent molt important, però la gent es vestia, venia com arreglada i, bueno, són coses que veus menys, veus menys. I, i la veritat és que, que ho trobava molt a faltar. Sí, i, i això crec que m'ha donat ganes de fer alguna inspirat amb aquells anys. I com ho pots descriure, potser, als oients concretament? Uh, El... Alguns vestits o... Uh... Que portava la gent? Bé, bueno, la gent anava... Bé, bueno, doncs les dones anaven inclús amb... Bé, amb... bueno, jo no he fet sombreros, però la gent anava realment elegant. Vull dir amb roba de, de molta qualitat, de, amb colors macos, ben barrejats. Eh, hi havia realment una elegància, trobo en aquells anys a Cadaqués. Eh, era un conjunt, de fet. Era, sí, era un conjunt de, de tot, lo que portaven. No solament la roba, però els accessoris, tot estava ben combinat. Belen Cas de Bay Williams,' ve aquest desig de, de viatjar i, i per què has decidit de, de marxar de, de Cadaqués? Bueno, Cadaqués és un lloc increïble per, per, per créixer perquè, per lo que he dit no? per, per la seva bellesa, per la seva tranquil·litat, per al fet que tothom es, es coneix, que estàs amb seguretat i que, i bueno, la, això de sortir del no? dels teus estudis de, de, de, de poder anar a la platja d'anar a pescar de, ten, de tenir aquesta infància no? però també pot ser els, els, els hiverns poden ser molt llargs i poden ser molt no? amb, el, amb el vent amb el, amb el temps amb tot podria ser bastant llarg l'hivern i bueno, en un moment donat també tenia ganes de, de marxar no? de, perquè el també quan la gent, els amics que vivien a l'estranger a l'estiu marxaven i tal, el, el, el poble se'n feia, feia estret. I, I la veritat és que era, era dur, no?, veure marxar la gent i, i, els, bueno, i encara que comuniquessin durant l'any, aquell, aquella època era per telèfon i per carta i tal, clar, et deixava un buit, no? I la veritat és que vaig començar a voler marxar i, i me'n recordo un cap de setmana que una amiga, una molt bona amiga meva, que es diu Verónic, que és de Toulouse, em va invitar a, a Toulouse a passar un cap de setmana i una amiga, una amiga de, la meva, de la meva tia, que, que era de Toulouse, que marxava d'aquí amb cotxe, em va dir, bueno, et porto jo, no? I, I em va portar a Toulouse, jo tenia 14 anys, i aquell cap de setmana em va obrir un món, vull dir, va ser com descobrir doncs, la llibertat d'estar doncs, uh, no? de, de, fora de cada que és més de, és que de petits viatàvem perquè anàvem a la mare era, era de Londres i anàvem a Londres a veure el, a l'àvia i tal i ja viatjaàvem però viatjava més amb la família no i tots i aquell cap de setmana que vaig marxar sola i per, per anar a veure aquests, aquesta amiga allò realment em va obrir un món i, i vaig tingué ganes de de, em vaig sentir lliure i em vaig sentir amb ganes de, de viure a l'estranger i, i, i, i realment de començar potser a fer el que m'agradava no? I, i llavors es vas demanar als pares si podia començar a, fer, a deixar el col·le i, i si podia fer disseny i em van dir que sí llavors ja vas començar a marxar a Barcelona i, i de Barcelona a Londres i, i aquí va començar bueno, els meus viatges i la meva vida més independent. Has treballat i viatjat arreu del món, ho hem dit a Londres, Milán, Arrestes a París i a Cadaqués. Um, quin lloc has deixat al català durant tot aquest temps on no eres forçament subint a Cadaqués? Encara que viatges moltíssim perquè passava el meu temps als avions, perquè encara que visques amb un país, molt sovint fèiem els xútings per tot arreu del món. He estat, de veritat, bueno, estat per tot arreu, a Nova York. Hi havia un period, una període que estava tan allà que pensava que aniria a viure allà perquè em passava més temps els avions anant cap allà que, cap a Nova York que a més, més a Milà on vivia realment. I altres llocs on he viatjat també per Estats Units o Àfrica o, o, o Àsia, tot això per fer shootings, però bueno, tornar a casa era sempre la cosa que em tenia més... Acord no? Vull dir, era, era tornar d'un viatge i d'anar cada que és. I a veure la família, veure els amics i per mi sempre ha sigut el lloc de trobar a tots I, i clar, el català bueno, doncs és, és això, és el, meu, és, el, és, el meu, és el meu cor que està aquí a Catalunya, no? Vull dir que el català no l'he deixat mai. Vull dir, he deixat potser de parlar-la, de parlar-lo durant un temps perquè no estava a cadaqués en aquell moment però però el català és la meva és el meu idioma i és el meu, és el meu lloc Catalunya i aquest desigig de, de tornar i de crear la Teb Mar aquí d'on bé bueno, jo crec que quan no sé jo ja farà 30 i pico anys que estic amb la moda no? i que ara he passat de l'altre cantó no diguésim vull dir ja no o Siguin no és, és, és ara és com si hagués, he començat fent dissenyador i ara he tornat a fer algú que és dissenyar una marca. No? diguéssim ja no és fer per revista, sinó que és dissenyar una petita marca. I crec que amb el temps també tens ganes de tornar una mica a les teves arrels no? I això sempre ho he pensat i sempre ho he volgut i crec que, crec que quan creixes, tens ganes de... De, de portar una direcció a on vols a, a, més passar temps de la teva vida i diguéssim que ara no es no diguéssim no és París i que és més quequés. I que encara que no estaré aquí encara que no estaré aquí eh, tot el temps. però sí que penso que estaré aquí més i més sovint i que tenir aquesta marca i aquest projecte aquí doncs farà manera que pugui estar més, temps a cada que és, sobretot a l'estiu. Els <ríe> mesos més... més, diguéssim, a partir d'abril o de maig fins a octubre o així. Jo crec que seria ja, ja increïble poder fer-ho. I quins són els teus projectes en lligant amb la teva mare que, que, que arriben? Bueno, estic, bueno, ara ja de moment estic venent a, a, per Instagram o de, de Bus Aurey, de, diguéssim, de la gent ja sap que aquesta marca existeix, la gent me la demanen, la gent parlen entre ells i llavors hi l'amic de l'amic que ve o si saps té que fer un regal i tal, però estic acabant la pàgina web i que per facilitar les coses i perquè sigui més complert i, i després, bueno, l'ideal seria un dia tenir un espai preciós que inspirés que anés bé amb el que és la marca i un lloc petitet, no té que ser molt gran perquè la marca no, no és enorme i tampoc vull fer-la molt gran són, de moment es queda una cosa molt, molt, molt petiteta i, i crec que l'ideal seria doncs, trobar un, un espai que correspongui a l'imatge i, i a veure què. Però de moment està, tot és un, és un principi, ja veurem. Doncs Belén Casa de Bay Williams, estilista i creador de la marca número 7 a cadaaquest moltetes gràcies per aquesta entrevista. I, i fins aviat Sí, gràcies que ho fer moltes gràcies a tu i sí fins molt aviat.